سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب شرح لی صدری و يسر لی عمری و اهل العقدة من لسانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایذ قلنا ندخل هذه القريه فقلنا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَقُولُوا حَتَّى نَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَعَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ <تصفيق> اول خطاب ده غشبگو خطاباتنا آغی کی مونگدویلیو چې دواز آبونا او لس اتا نیامتونا ذکر کوي تولی لس خبری مخ کی و ذکر شو یو تاسو می دو بیدونا دفران نمی نجات در کو دویم دو بیدونا می بچ کئی در یو نوی شریعت او نوی قانون می در کو سلورم د مرگ معافي ميدار ته وکا ان زم مرغ ناروستو مي جوندي کا شپغم ور يزم دربانه سوره کا او ومن وم او سلوا م دل تیار رو ليگل او داد الله امتحانو او پدي باندي چې خوراک ول تیار ور کولو دارنګي د دا زندګي سہولتونه ول چې آیا دی زما شکر اوباې او که نه کله کله ق پیو بنیاددم د پاه الله پاک ډیل ورکي دغ د دنا سبب او جاری ساي او الله اوله ډیل ورکي لکه بعضې خل کې هغه د سوت کار روبار کوي د حرا م لیندن کوي او باغیږي هغه وای ک جرزما د کار خراب وې زو بخوا الله تبا کړم الله و انما نملی لهم ليزدادوا كفرا زول مولد دې د بار اور ګوم جدي به دې کفر ګلالاسي واشي او چکل د کفر کې سیواشي نو بیا الله و ان بت ربك لشدید ستا د رب ګرف ډېر سخته او چکل الله رونی سي نو بیا د خلاصي زه بني بان اسرایل وبانم الله امتحانات کړیو او انعامات پکړو کلا ورته خوراک تیار راتلو دا غلامی جن و وطن نجات ورک او بیا ورته وین ننسبه کی چې خیر د تاسو په دي خپل کې دي کې کی په دي خپل خار کې په دي خپل علاقې کې گزاره نه کیږي کی. نو دا قبل خار د لاړ شي زما عبادت کوي زما ذکر او اسکار کوی مایا دوي او خوراک مزه تاونه فرېمانه در کوم رزق کې د برکات چوم خوراک رزق برا خېر کوم نو دوی پاګیکم چلول شروع کو د الله په یاداش کې کی اګیکم چلول شروع کو هغه ویناج دی لکه مویل شي و چې تاسو د لا اله الا الله ورت کوی الله یادوي هغه پر خدا اوس الله هغه وکیل شارکای ويس كن ندخلوم او قلعه چهوه لمنغا ننوزهي دغا كيله تا هازه القريه تا دغا كيله او د ظلم نزان و ساتي او د زيادتي او د کمي نزان بچكي او الله تعالی اور دویزه بستابانه خپل نعمتونه سی واګم که تاسو شکر وسوځو بسې واګم اوس داخل هیزه القرانه دی کلی تننو زینو داخل کم یو چې هغه عمر د خیر او د برکتو دا سوره مایده کې ذکر کای چې کم کلو حضرت موسی علی السلام اور دوی یا قوم ادخل الارض المقدسه اغه پاک زمکه د نن ورځې اغه بیت المقدس دا الاتی اغه بیت المقدس سوره مایدا کی كتب الله لكم چې الله تاسو لپاره یې خیر لیکل دے کوم چې قبله اول اوس دا خبر اواز خلک کوي چې قبله اول زیات آزادول غوړین دا خبره غلطه ده بلکه وقتی طور اغه قبله و بیت المقدس خود دنیا کې چې د الله عبادت د پارا روم کور جوړ شوې ده نور قرآن و ان اول بیتن اوزل الناس للذي بقه روم به چې د مخ د زمکه باندې د الله عبادت د پارکم کور جوړ شوې اغه بیت الله ده خانه بیت المقدس د فلسطین زمکا دا مبارک از مګاده زکه چې کثرت دا امبیاء علیه السلام مبارې باندې ده خو د ټولو نبهتر او اعلی مقام اغه بیت الله علیه خانقابه او اولنۍ قبله دا ده رسول الله ان او الله راضی او غوښته بیاخه تفصیلو کو چې نبی علیه السلام په مدینه منوره کې بنابر اختلاف در روایاتو چشپال اسمیاشتی والا اسمیاشتی د کال نسیوا بیت المقدس طرف در موس او بیا ان به موس کی اللہ پاکو کمو کو فولی وجہا کشتر المسجد الحرام مسجد حرام لمحو گرزو او دا دوال قبلی در یوبل بلکل مقابله کی دی بلکل اولٹس ایڈ دي دی پا انیس سو ستن میں مونږ کله حش تلالو او زم مسجد قبله تن دلالم نو ما وګت چیر د د مسجد قبله تن وې زمون کې د خدایوبک به چې باغې دوه محراب دي نو زو جمعه کې ګرځې به را موګل نو مخامخ خشته محراب له بل لښتا نيومن ګسر او مطوان استو عالم نو ما ورته ما شیخ وین محراب ثاني هغه مالکه د بور دوغه د جزا نما شو فوق الباب دروازه د پاسا برو غورا کومه مین دروازه باندې را نوځي هغه جبرو غوري د محراب شکل جوړ دی نما توې اول دی کې به دي دروازه په ځای باندې محرابو د بیت المقدس غا خو زمون داخلق ناپوهه دی بلال ندوړه کا د وخانګه به طرف لوګو نه راغلي قبله اول لمکو ندوړه کا به دی خوګه نه حکومت لګې دو چیرې افسیز الله باندې کړې دی نو بس هغه لاندې نه هغه ځای کې دروازه وېسته او بره په مہراب شکل جوړ کې او تصویر جوړو نو بالکل د یو بل مقابله لیداسي یو م... مثال په تور مشرق له نو بل نو نبی صلی الله علیه وسلم موس کې هغه دروازه د ارض المقدس هغه پاک ازمګه د بیت المقدس چې تاسو هغه خار د لار شي او پاشا مگر د ایزکه کشر تاسو د الله د عبادت نوږه زې تاوانيان بشي او توج دي ګل لاشینو فکلوم من ها خریده د ګلینا حيث شئتم كم زېګه د استاز خوخاي بتاو سبب اندینشتا رغدا پرمانا ینه وافر مقدار کی سومره د استاز خورا کی دومره کو و و ادخل الباب سجدہ او نن اوځي دروازه د جمعات د بیت المقدس دا عبادتخانه دا تابع دار السلام سجدان د دې سجدي نه سجده دا مراد نه ده لکه چې تاسو دروازه د جمعات کې سجدي شروع کوي بلکې آداب او احترام ادب او احترام د جمعاتو کوي او د جمعات آداب او کې یو دای دی ټولو دا اول چې سړی جمعات ته تلو چلیځ دکی چکه موشه یې سره جمعه ترآشي بهتره خدای له جسړې خپل کور او د څردامو کې ځان تیارګي او جمعه ترآځي دا بهتره ده د دې کې او هغه مسله بلم دا اوږه څردا مسله په پاکستان کې کې مبه خلک کوئی چیرې دای بګزان نه نیو مسلې را وستي د محلي خلکو له جمعه او بټور او د سیستمالول ناروادي جمعه کې چې کوې سکاواد او دس او د دا چاردام جوړ ورشوه ده دا دا مسافر دا پاره بی مواطن احل محلہ دا علاقی خلق با کور او دس که رازی با ها که شادو نادر یا وقت شاد کٹ وقت که ترحالی که کور دا زینو رکاد دا نگیگی نو که بیا جماعت که او دسو کی نو خیر ده نو زمونگا خواه شواری که مشین چاروگا تازه و بروزی کله ګرمو باندې او دا سردام کوم کورګیم سره ډېر تکلې مې بیا خېبه کدا شي کای نو کورګور ګرمو ټر نی هېن پمبې لګولې جماعت کې صرف او داس د دا بارا موټر لګای نو د جماعت آداب دادی چې ته د جماعت احترامو کې د جماعت ننوزي او داس کې خایخ پمخ کېږي او دواو کې چې اللهم افتح لی ابواب رحمتک اے الله زغرا غلم اجز بندم خو درحمت دروازه مال قلاو کا لغو نی ټیم متا د پاریس کړي الله مال جمعه دروازه کلاو کا درحمت دروازی کلاو او بیا چې وخت مکروه ني نو دوړه کاته تحیت المسجد کی تحیت المسجد دې توي چې الله شکر دې چتازه دی خپل <سؤال> کور تراوستم نو دا درکه دا شکرانی کوم چې جمعه ته راغلم دې ته تحیت او دا به نروسلو بیا که نور عبادت کې کوم ممنونی لکه اوس مشابه وسار ممنودی نو مکو حدیث پاک کې رضی نبی علی السلام به دا bang او د اقامت مجلس کې درکه کا تلن کول دا صاحب سنت دی چې ایمن دیبری خو دی اوز دا ما اسبخین دے راحت تحییت المسجدو کا بیا اخفر سنتو کا بیا نوافل کوا دا قرآن تلاوت کوا بیا فرز منزو کا بیا نوافل کوه چې تا سر وخش دا دا کسی ماجی گرده اینو دا ماجی گرده موز نمخ که تحییت المسجدو کا اوابینو کا نور نوافلو کا او بیا چې فرز منزو شی بس بیا خبره ختم بیا دا کسی ما خان دے دا کسی ما اسطن دے اس ما پاسمه نو کتابی تر هغه واخ کیو او بیا پښمنی کړو ډیره بهتر ا دی ټول شپه ودی په بابت عبادت کیو لې کړی چې پښمنی را ا دی او د شردام دی وکل دوړه قاتا صلو رکاته تهجد وکل او بیا دړي رکاته وې تر وکل او به لاړ خپل کار ته نو ودخل الباب سجدا جمعه ته په ادب لاړ شم جمعه کې بخبر نه کی نو زمونږ د دنیا خبره جمعه کې یاد شي دنیوي خبره جمعه د کې شروع وو الله وينې عبادت خانه د عجزۍ اجتال تراغل استه د الله کورته او د الله نه غواړي نه فاجزۍ باندې غواړه په جمعه کې چاله د مواجما کې سبت راځه ولیا غا شمکور دي سو خاري ولنه چې مخکې سب کې زیشته او دا یو مسله پکې زمنن یاده کړئ چې د الله رحمت د امام نه شروع کی کم چې د جمعه امامي دا رحمت نزول د امام نا شروع کیه او اغیب اسی چی بیا علم بی کم سلو قسانو لاری دو دا امام نا خی طرف تا دو اگس طرف دا اولنه رحمت دا اللہ چی شروع شید بده سلو رو او بیا خی طرف او بیا گس طرف تا بیا دا سی دویم صف و بیا دا سی دریم صف و بیا سلو رم صف نو تجی دا پیزار خواکی ولاری چی اسلام علیکم وی چی رتول نمخی دو جماعت نوز و نتکم ر تغه د الله د مهربانينا لري او تخته دي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د لومبي صف چګم فضایل بیان کړی دي او کجر تاسو د لومبي د صف د فضایل او خبر شي د یو بلویری وته کوي چې فلانی وله بړوم صف کې ناشته کم دي د جمعه په 12 12 راځي چې رټور نمک جمعه د لاړو لکه چې اوخه د الله بنوم باندې خیراتي ورکو بیاور پسې بل کس لاړ لکه خوې چې خیراتي ورکو بیا جوړ پسې درېم کس لاړ لکه چې ګډه دال په نوم باندې ورکو بیا جوړ پسې بل کس لاړ لکه چې چرګې د الله په نوم خیراتي کو بیا جوړ پسې بل کس لاړ لکه چې چرګې وګي نو مو تا کم یوګیو نو خو یا ونه کېم نه و ورته یو استاد مسله بس به و جمعات تزو نو چراجی نو کوشش بدا کئ چې 30 وکيلان جمعہات کې به کوشش وکړی دا ادب د جمعہات کو نه دی ته دلته 2 منټول لا غره 10 منټول لا غره چې بدې کې ته سمرو کړې دي نو تم راخه ده مو ادخل الباب سجدا نه نوځي دروازې د جمعہات ته ادب او احترام سره د دنیایي خبرې مو په حدیث کې راځي چې دنیایي خبرې جمعہات کې نیک عمل داسې وسوي لکه سړی چې په خوش خشاک باندې پېټرول واچو دی له ورته نو راغله فیدی ځان سره دی ګناي اولا نغایت ملاویج بیت المقدس دا یا عبادت خانو ته نه نوځي تعظیم سره وقولو حدتن او حدتن هغه کلمه چې باغی ګناونه بخ... معاف ما... کوي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی اوئی چې حدتن یعنی قو... کيله لهم قولوا لا اله الا الله دا کفزل ذکر لا اله الا الله بهترین ذکرونه لا اله الا الله ده او قال ج امام بخاری بخاری ختمه اخر حدیث اخر روایت راڑی وې کلمتان حبیبتا نه دو کلمې داسې دي چې غلل لدې رضات محبوبي دي خفیفتا نه اللسان په ویلو باندې ریسانی دي خو ثقیلتا فی المیزان په طول کې د هر سند رمې دي ا خبرې کمی دي و بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دز ګلی مې دي چې د زمکی او د اسمان تر منځ دا ټوله خلا ډکه کای خو جماعت یو یو کنه نو دوی تاسو حتت انت سوې کلمه د توحید اغه کليما چې باغي ګناونماب کیږي کی. نو لا اله الا الله دا چې کليما ده چې د سلو کالو کافر یوې ماکه ای. کفر ولا دا سلو کالو معاف شو کنه جنت په دې کلمې باندې جون تیر غو مرغ ولرغه دا جنتی دي او لا اله الا الله نه چې انکار وکړو نو کسل کال عبادت کړو نو بوجال درې 500 جون نکړو الله الا الله زبسه د نو ویلې و نه جهنمی ته نبی رسول الله تر وکړو نو حده عدل ما وج ګناونه به معاف کیږي نغفر لكم خطاياكم زب او بخم تاسو لستا سو شيطانکم گناشی هغه به ماف کم و سنزيد المحسنين او زردت زیات بکم اجر د نیکانو کم چې نیکان خلق د داغي اجر بسې واکما اوس دا وینا ورته شو چې تاسو حته تون وای نو دی سووی هندۃ فی الشعیر موږ له غنم اور وشه دی دنیا پرستو ربتي ذي اعتراض راضي شف بدل الذين قولا غير الذي قيل لهم جزاء الظالمين ان الله غوينه بدلكه الله ورته حتتون اي ا قال ما واج غنونه في الشعير الله رب شي غنم بکار دي نو یو جواب داز چدا زيد غنم او الله ولي جماعه عبادتو ما کړي دویم جواب با دی کداره چی دا فبدل فبدلل لزین از ولمو قولن دا دی یوم فول حضف ته او وقا داره چی فبدلل لزین از ولمو قولن بقولن بدل کو ظالمانو یووینا پا داز یووینا سره چی غیر اللزی کی دلهم چی دیلی ویلی چی الله جوړ د سویلو هغه دې پرې خدا نو الله به عذاب راو وسلو دویم جوابدارې چې فبدلا دا, فبد دا پمانه د قال سرشي نو قال الذين ظلموا بسؤي عاقصانو جزالمان دي قولا يو وينالرا غير الذي كيل لهم چې دیتنو ویل شوې وی. نو دا دویم مفول بیا نغواړي یا چې دا بدلا بد د پمانه د اخذ شي ل نه زلهواغس د ظالمانو داسې ی خبره چې د ل ویل شوي نهوه او یا بد دله چې کوم دی د عبارت محضوب رو و با شي بد د ل نه له کو وقالو کو غیرره ل ک له هم چې عبارت دا شي چې د داس ینا چې د نو او ماه باې اعتض نه را ي اوګټ تفسییل غواړی راې په خته یک که دی فبد دله لې نظمو بددلکه ظالمانو کواً ډنا ل د حتون چې کمم دی للی شو به کوولین داسې ی ونا سره چې غیرره لې یا فبد دله په معه د اخه شي اخ ل نظلممو واغس د اقستانو چې ظالمانو غیر داغنه چې دیلهلی شو او درم بدله په د قاله سره شي فقال الذين ظلموا او الا اقصان جزا الظالمين دي قول اندازي وينه چدي له مناسب داغي ویلو نو غیر الذي قيل لهم چدي له ویلي شيو فانزلنا على الذين ظلموا نو موږ را ولي گل په اقصان جزا الظالمين دي رجزن عذاب داړون باندې عذاب نزول العذاب من السماء دبرن اسمانه اسمانه عذاب راغې بما كانوا یف سکون بسواب دارج دی ماتول وګ مون د الله عذاب د الله حکم ماتول پدیبان د الله عذاب راضی چې دا الله د حکم نه انکار وکوه د الله حکم مات کوو نو عذاب پر راغې بیا ګوري سرنا و اسکلنا او یاد کا هغه چې مونږ ویل ادخلوا دن شئی لار شئی هازه القریتا دی کلیتا فکلون خری من ها ددگی کلینا حیسو شئتم کمزیکی جستا سخو خوی رغدا فریمانا او رغدن مطلب دا د ایجادانه دیوخري نو مال او پادشي او کنه ننه چې څومره مخري او څوک مخري ار ته اته وافر مقدار کې موجود وي رغدن برaimana به حسابا ودخول الباب او ننه زې دروازې د جماعت تا دروازې د عبادت خانه تا دروازې د الله زيا دولو زې تا سجدن پاجزې سجدینا مراد عاجزی وقولوا او وی حتت ار خبر اج ګناونه به معاف کیږي کی نغفرلکم خطاياکم زبا بخنو گم تاسو لاستاسو د ګناونو کستانه ګنا شي ودانو الله یې به معاف کما او افضل الذکر جلاله الله و نو دیسره وسطات رځون دیسی ده گناہ نه بت ځان ساتي بلکې ته بخپل تعالی به ګناہ بدخګاری ګناہ تعالی بدخګاری لګوت دي او شي نه ځان واړې عادت دینلې مثال به تور باندې ستاپ پسترګو باندې یا بغونو باندې میوزیک بدلګي تاتظام ساتلې نو کبل شو کې بغ گئی نو ته به یړ دا و در خنه لګي الله سبحانه و تعالی کړه کا پیدا کیږي چې کوم سی ست بد غنی نو دا هغه با الله سبحانه و تعالی پیدا کای نو الله او ان اوذو تعالی نغفر لكم خطاياکم شتا ګونهونه به معاف کما کثیر شی وخت کې دی کړي ګونهونه الله او ای زبه معاف کما و سنزيد المحسنين او زړه دې زیاد وکم اجر د نیکانو د چا چارجینه کار کړی دا غ عمل به سیاکم اجر او بدل به سیاکم مزدوری بوله ډیر ورکم فبدل الذین ظلم سلور معنی ماوږي یو چې فبدلا په دې خپل حال باندې شي نو دا دوی مفول غاړي نو عبارت بدا شي فبدل الذین ظلم قولا بقول بدل کې واغسته هغه سانو چې ظالمانی وي وې نا په مقابله د دا سوی نه غیر اللزی کیل لهم چی دیل ویلی شوی نوام یا فبد دلا پا د اخزشی پا اغستو بانی پا نیو باندینو په اخز اللزی نظلمو واغست آگستانو چی ظالمان دی قولا یو وینا غیر اللزی کیل لهم دا سوینا چی دیل ویلی شوی نوام یا فبدلا پا مانا دا قالا سرشی نو قال اللذینا ظلمو اویل آگا سانو چی ظالمان دیو وینا چی دیل ویل شوی نوا غیر الذي غیر دا آگینا چی ویل شو دیتا نو چې کله دی اغا وینا و د الله د دا حکم خلافیو کونو فانزلنا نو رولی گلو منگا علالذینا ظلمو پا آگا کسانو باندې چې هغه ظالمانو ظلم کڑیو او ظلم د ټول نغټ ظلم شرک د الله سره دی حضرت لقمانه کیو فلزویته نصیحت کای یا ابنا لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظيم او بچی ګورید الله سره صدارو نګر د سور لقمان کې ورای شي زګ شرک ډیر لوی ظلم دی اللزی، مالذی عللذین ظلموا کسانو چې شرک کړو د الله سره رجزا عذاب من السماء دبنا بما سبب د اغبان د کانو چودی یفسقون مضر دا الله حکموا لا چدا الله حکم مات کو نو الله په عذاب راوستو <تصفح> <تصفح> واخر داوان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء امام الرسول اللهم صلی علی سیدنا وعلا علی سیدنا محمد وعلا علی وعصابی آلی بیتی جمعیل اللهم اغفر لنا زنوبنا وکفر لنا سیاتنا وطوفنا معلی براف ربنا لا تزیل قلوبنا بعد ازہا دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاد ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکن عزاب النار وصل اللہ علیہ